وس راځي دا چې دا جګړه د وړاوله یوه او یو ده فکری جګړه اسکه دي جګړه او فکری جګړه کومه یو ده ا ساري کومه دي په دې bary کې به انشام ما چې تاسو امید شوم چې کفه نواد برادر پلی شو ته هر چا شوي د کلي فکری جګړه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 ځنګ وسره نشکوي نو ورته پټيږي خو ځکه په خبري دا غبلہ جګړه ده فکری جګړه ادیبانه دي یوه کم خا خبري یو ملګری کاخر کړي ټول خاله په خبر نه ګول دمن ملت کمونیزم راغی په لکهونو خلک کمونستان شو لګینه اوته روسان راوستل تر یو نیمه کو زیات فول په یوه لحه ځکه نو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 دعم مسلسل راتبوندي دي دوي او مسلسل جانجوندي بي او بها مسلسل ماتي دي دي, دي, دي دي مثلا دي او طريقه بدلك ودول سوا او 55 ميلادي قالكي فرنسي فرنسي مسروني حمله وكله مسروني تو بلخيول من الساحل اسمي ونستديا من دی فرانسوی رسېږه مورچ په خپلې د جګړې قیادت کاوه د ځان سره قید له کرماتې خپللار له شهربځای اخدت فرانسوی نو تخېدل په ژوندريلم سمانان سره بنديښ چې بندي شو دوران کې په دې خبره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 چدې لړ ان تک فرانسۍ په وروستۍ فرانسۍ د ټول اروپا اسکرين فکری او قرانګي سیاسي قيادت کاوه د فرانسۍ دغه مصر ملي مشران او دولتي چارواکي کاراسکریو کوملکی دایره نوخب <مخبا> نوخب <مخبا> دویره <دي بيرا> کومکرو خو هغه ته هیڅ کټه سی غواړي د اسلام په خلاف په جګړه کې کار شي نو دا د سلونو کولو نتیجه ورنک چې کار شي د دوی د فکر په خلاف کار شروع کوي د دوی فکر او عقیده ترپاکه ګراتونکو نسلونو باور یبه دی خپل دین ورخراپي فکر او عقیده کې کار ور وکړي ام ده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 د اسلام په بارکانه به اسلام کې د ریشپیت زره کتابي ابن ورزما یو مجلل وسيله کوه د استشراق او د مستشرقینو او دایي خطیبوهانو مبارک وه اسلام ولې ا څه خاطر باندې ولې دغه په اروپایي دغه د اسلام په هن شروع شو د اسلام قران حديث فقہ تصوف تاریخ اخلاق عقاید جبی ادبیا فرهنگ ذوق د هه ارص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 یو مستشریخي نیاله اسلام چې ځکه دا یو داخلي ځان سره په استعماری جګړو کې رحلن او اسلامین هیوادونو یادای دي ځان سره واسته دي بلالو بیاڅوک دوی د متنکو نه جوړه مکتوبونه جوړه پانتونه جوړه ماډه جوړه کلیه جوړه مراکز جوړه کړل او د مسلمانانو بچیان یې دلته په هغه اسلام وروزل چې تحریف شوی اسلام البته جوړ کړی و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 ځکه چې دوی مستمر حاکم و بیسماني نړی دا ټول له ودو څخه دا وسر کوي مې شکوم هيواد چا کومه پای هيواد نیولایو اوس موږ کومه فکر دا ان شاء الله پاتچین سره وستو دا دغه شګوي حاکم شو مثلا هندوستان مې تقریبا د نن سوا کال دی فکر شو پاکستان درم هندوستان د شاخ د بنګلاديش دا شو هيوادون بوتان نیپال د ټولو فکرات ده په اتم راکولونه کې دوی دوه کال وخه مدارس نصابونه د تعلیم تربیه ماغرین دا, دا راوستل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 چې د مكتب څمره دروازې فرا نس تلفي امهم ردي الہاد لاره وسره فرا نس تلشوي مونږ تکامونزم د مكتب له دروازې راغی ځکه د مكتب مخاليف نه ام مكتب وایې څنګه الإلحاد دي من درووازه راغی، کومونیسم د مکتب له درووازه راغی، دموکراسی د مکتب له درووازه راغی، نشنالیزم د مکتب له درووازه او نظریات د د مکتب له درووازه راغی، زکه دا د نهراوه دي منبر د درووازه راغی دلی مزدت درووازه مرزی دا مردا چې نه کوم مزدت کنهشته د بوینه چې دا, دا نسل ورو ته میلیونونه کار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 چنه اذان اور نملاو سرشت نه اجسشت نه ګیره ولادت سوچتا نوخه و مکه و سوچتا او تهونو دیموکراسي د ازادي ده له سره په غړاڅ کوي ووټل کوي کوي موټر کوي کوي دزګرځي پټګرځي څه څه کوي نو خبره را ده چې کله چې دوی دغه خلک الټه سره بوتل په دوی باندې الټه علي تحصیلات کوي توجه سکنه دته هم تحصیلات کو په تدویلسو مې اتر په کې البته کومه د بي بنه علي تحصیلات څه او نور مختلف قسم تخصصاب ده ذکر لا غزا نه د ډیورو هټو هټو او القاب سره بي ده راصدره اسلامی نړی دی اسلامی نړی دی دي خلق ته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 او بها فداه وحتي الجهاديه قياده المقاومه دوله جاميزا ودي استعمال قوتنا خلاف اخبل زور اخري بقول او دي نور دي تي فحاتك ما بين سنانات تسوي ظلم بكل جزادين خلاص واخلي داكشي كل باش انا نديهم متوا على طول دا تاسقوا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 اسبعه نبيان لا اصبعه نبيان باتش فرق يوازي او يوازي بسترغه كرا يقول انجريزان استرغي شنوه ده انجريزان استرغي توري نور جبي اماغه مفاهين اماغه عقيده اماغه فكر و فرهنج اماغه تعلمين نسافي اماغه حتی جدولتی رسمی جباية اماغه انجريز لا را انجريز اتباده كافر لا را كفر اتباده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 ده ده قانون ده يا بتاع ده بوليس دي ده نظام ده او ده حد شديد يطول من اللي مسمعناه ها اليوم على انتخابات دي دي دي دي في مصر ده بوستر في سدى الكانديدات من سربي الحاج فلاني حاج فلاني في سدى بابا يا الحاج في سدى كوري دولوا د هوا او رخ بدل شو هغه و څه نه راغلا اولت انتخاباته دي هغه شته کې یو وخت سوانې رخ بدل وس بیا کولی ټوله پګړې دي چې نازکه نازګي ګیره بیا روان <ثمان> دي الحاد فلانه یو ملاف فلانه یو دای بیا ولی ځکه د زمانه ته قزاده ده بیا به داخلك ماته خوري روان دي زی خو په ځای باندې به داس یو څوک پری دی چې پرمیت ته جروته کراش شو اسلام ترنغه ترکیه آزاد شو اسلام ترنغه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 دغه بیا د ترقوله ای بیت به ورسپاره چې ورسپاره کته د وښه کولو وښه تا و دې څه او دې بیا تخوې کې یکه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 د تعلیم او تربیه په مجال کې موږ تاسې مکاتب لري کومه اسلامي نړۍ په انټونو نړیو کې نه لګو تحقیقاتي ادارې لري کومه نه لګو په ملونکو شاګردان په تعلیمي ادارو کې لري کومه نه لګو د تان حساب وایي کوي دا وایي دا څنګه حساب د تا په پیسو چاپی کې کوي د پیسو چاپی د تا دولت په پیسو باندې مفاهیم به کې د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 کته په دا خطا باندې لا اله الله هم ولي کې یا بل هر حرف او هر کلمه ولي کې که چې دې ته قالب کې دروښه او چې کله د چېابو کې چاپ شوي د چاپ شوي هغه ولي کې پچی دې ته قالب ته وره چې په پله ورودي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 مه بیا څاخر ډیر تنفس دی که چې دې سړی ته وین دي سړی دی چې ته ویني او ښه سي ولا چې لاندې کته کې الله وا یما چومره دا سهار راو الله یلی اغبنيه وكشفه ده قسم لا, لا اله الا الله, لا, إلها الله والله ده. زك ده لا اله الا الله الذي اوس ان ننسي وكده معناه وكده لا اله الا الله يقينا الذي والله ننسي ذاك الذي نسي شكل لا اله الا الله معناه ماذا نستد حاكم نستد اتباع مرجع نستد الى مستد خالق نستدي رب غير لدغ يو نبه دی بلچا دین دي مننه د دهونه نم نبه دی بلچا طریق مننه د دهونه محمد رسول الله معنا د بلچا رهبرینه د بلچا قانون مننه د بلچا طریق مننه د بلچا اخلاق د بلچا نظام مننه یواز د الله من د ایمان نه کدی معنا وکړ نو یقین نه دی بس دغه وکړې نه کوي زه خندې د لا الله معنا د بوجه الول ما لا الله نه ولا ما غلط دې دې من څخته نو زه کله دای خپل <سؤال> ځواب یوه کلمه <سؤال> وو کې دا غنله چې بیا سياست خلاصي نوڅ پکې غرض نشته شاته نوڅ نشته نو رغونې په اول ورځ بیلې وو خو چې د الله <سؤال> معنا دا چې د ما څو سره <سؤال> مزيد دا یاد اوسنه هر مده دا به هڅه پرې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 ولجنه دي خلق سره ولات دم امنيتي حالت دي جرم په خلاف نه دي اسلام دي اصلاح په خلاف نه امنيتي وزيقه تعليم او تربيه د غرض <تصفح> <تصفح> راديو غاني لرو کي نلوي تلویزیون نه لرو کي نلوي لرويه اخبارونه مجلې کتابونه چاپخانه فرهنګي ټولنې د هر څه لرو کي نلوي ادبيات او مفاهيم ته کې د چاپ دي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 خپله کلیګ لري والله نبري خپل جمعات کې دینه فریدي پداسوکې کم یو داسې دا چاغون نه غوڼه پهاس کې غواړي د خپل د کل جمعې په ورپليش نشته نشي واصله کوم لکه مشبېت په غوڼه کې پر تاسو نه خو څلې څو خونه نه سیاحت باندې خونه یې ستېرا وته کزهم یو مڅ سیندونه د غرونو نه اوه وروختکې یي ودانه په آبادی د تندېګي نه موږ تاسو یې په غرونو کې یو خو باید له سیندونه داسې قرار قرار له وداني دپاروړتکې وو په یمامت کار د تعلیم کار د دا ملتداري کار د دا اسلام د خولو کار د اسلام د مقدساتو نه دفاع کار د دکماند توکید او خنصره کول کار د سړي د دې سړي د روزلو د پارا نزيک څوک وو چا چا شا ته وای ولا سړي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 دا شې کورنۍ څون تیر شه ا مملخان سره دغه ملت مجاهدینو قرباني ورکړي مې غټله په ځای باندې ما سکولریزم را بي دیني را دا کوم ملک دا املکو چې د انګريزانو له تاغ ازیان آزاد او داسې یو ځای قيادت کوم نه کوم روسان د مات کړ یو نن موږ قرباني او شهیدان ټول دنیا د دنیا سیاسي نقشې بدل کړل حتی چې جغرافي نقشې بدل کړل د دنیا په ځای باندې بيړه لندغړ ټوپګان درغذر ګلمجم بلچت ائتلافيان وینې توېونی بې فرهم نه د څو غړونو نه حاکیل شي ایا تاسو څه پاتې شې د انګرېزانو د کوفق کسټو ورته نورو د نړیوالو د کوفق کسټو بیا سر شوبو او کله چې وایو کتاب باندې څه څنګه اندیرنه کوي؟ میڈیا دیغه د ځای د سایکولو لپاره نه پخې جوړه نه پخې جوړه په باندې د سایکولو تدیز را رسیدلی بلوس کوم بل په اړوند دا غاړه دی غاړه دی غاړه نه په ځای نه کې اخر شي سوډ اسويلې ی خپل بیا سره شروع کوم چې تا سره شروع کتاب باندې ځان سم نټو چې کوم ځای ترسه یې سره شروع بس ما دې څو غوخه نه نو بس په نو بیا سره غوتو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 دغه یو لالای پادش پته خپل جنگي جن جلال خبر نه مګي وایي جلال پادش اس پته خپل وان جنگي خبر نه کوي خبر یې سو نه وي کا کې لا یاد چې څوک سن اداره یو تشکیل او لسوالین یې د غسیل نشته جوړیدنو چې زور در دوه کس څلوسي له فرې یو یې مې اشته د مې سړي د مې شته د ځان سره راځه دا خوندور مخې په سلام کې پوکي په فکر کې پوکي په مزي کې پوکي څنګه خبرونه کوي څنګه هم یې څنګه هم واسکول شي هم نه سي په شي چې موږ به خون په توډیو باندې خبرې هم نقام کوه هواي هم, هم دې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 یو څو ورځې رانشي چې دا مې کوم راغوم تشو بیا به موږ یوځیتو نه احساسو دا خبره چې مل شروع ته کړ چې در د سر د مونته راوې ده مې کوس پکې واځي دا د سر څخه ستمر ورواچو بیا په کڅوړه په هو باندې یو یو باندې یو که